«Пане Шагай», – сказав, простягаючи до нього руку, «я вас розумію, я спочуваю з вами». І замовк, бо чув, що щось йому відривалося від серця і підсувалося до горла, давило і стискало слова. Добродійка хустиною крадьки втирала очі. В їдальні робилося тихо і святочно, як коло престола в церкві. «Пане Шагай», – почав по хвилині отець Лецький, «я маю вас о щось просити». «Будь ласка, кажіть». Але не відмовите мені. Як тільки зможу сповнити бажання оця добродія, то прошу мені вірити, що сповню. Дайте руку. Шагай захитався. Не вірите старому Ілецькому. Гадаєте, що він захоче від вас щось неможливого і незгідного з вашими переконаннями? Шагай мовчки простягнув свою долоню. Діло таке, почав Ілецький, а голос його дрижав. Діло таке, що я хочу купити 20 шнурів землі, щоб вона не пішла в чужі руки. Але я старий, а купна все ж таки вимагає деяких трудів і заходів. Треба оглянути цілий фільварок, з котрого мають бути виділені ті 20 шнурів. Треба поїхати до Табулі, порозумітися з Орлівським, зайти раз-другий до Нотара і таке інше. Я дам вам повновласть, будь ласка, виручіть мене старого. Але ж очі добродію, зроблю це дуже радо, якщо тільки не пересунуть мене. Не пересунуть. Бог да, що не пересунуть, впевнював його Ялецький. Так значить, це згода. Дайте мені слово? Дуже радо даю. Дякую вам. І старий панатець хитро усміхнувся. Але на тім ще не кінець. То що лиш початок, мій пане, я від вас вимагаю ще куди більшої жертви. Якої? Децький від кашельнув, підождіть хвилинку Закурив люльку, перейшовся по хаті, а тоді сів біля шагая «Пане професор, я вас дуже ціню за вашу ідейність і характерність Але навіть найідейніший чоловік повинен числитися з реальним життям Щоб не стати донкіхотом, Ні, щоб найбільше зробити Себто «Дайте найскінчу» Чи ви собі гадаєте, що ви заліза, що будуть вами кидати як м'ячем, і воно на вашим здоровлю не відіб'ється? Пане Шагай, до часу з банок воду носить, а як вухо ухо то що тоді? Викинуть черенки на смітник і про новий з банок подбають. Отець лецький скривився Грій щось такого сказати Слово даю, що гріх Чоловік повинен дорожити собою Бо він сотворений на образ І подобіє Боже Хто не шанує себе Той грішить проти п'ятої заповіді Божої Ви патріот, правда? Хочу ним бути отче Так тоді не марнуйте Своїх сил А зберігайте їх на кращі часи Щоб могли якнайбільше доброго зробити Роблю, що можу Робите понад силу, і як так далі будете робити? Щоб виснажитися передчасно, і на нашім цвинтарі ще один сумний хрест прибуде? Був чоловік та змарнувався, скажуть про вас. Не розумію, чого отець добродій хочуть від мене. Зараз почуєте, мій пане, усміхнувся Ілецький. Скажім, що вас ще раз перенесуть, і ще раз, а тоді скажуть. «Найкажуть, я й на те готовий. Ви на все готові, знаю, але шкода вас, пане Шагай, бо таких, як ви, небагато. Я перший раз бачу такого дурного. Ні, лиш практичного. А що ви ще молодий, і що так добре з нами живете, так не дивуйтеся, що журимося вами. Не дивуюся і дякую, бо, на жаль, нема кому журитися мною». Отже, якщо ви дозволяєте журитися вами, так просимо прийняти до ласкавого відома, що ми вас, житників, не пустимо. На кирикуці і всім поганим силам його останетеся з нами. «Я все-таки не розумію, до чого отець Добродій ведуть», – здвигав раменами шагай. «Власне, до того, щоб ви, житників, не йшли». «Гадають отець Добродій, що я спішуся». Так воно виглядає, пане Шага, все тільки про нове перенесення балакаєте. А ми хочемо, щоб ви снідали з нами, не тільки тому, що любимо вас, але що ви тут потрібні. Село так почало розвиватися і в повіті також вашу роботу видно, аж нараз, мав би, тріумфувати крикучка. Ну, ну, уявляю собі, як би то він голову догори дер, що лиш тоді почули би ми його силу. «Ні, до того не хочемо допустити, пане Шагай, і не допустимо, якщо ви тільки підете нам на руку». «Не розумію, як би я мав іти на руку?» «Прийде декрет, і Шагая в житниках, мов, не було. Що я тут можу порадити, отче?» «А все ж таке ви можете, пане. Прошу сказати, як? Обіцяйте, що послухаєте мене?» «Як же я можу насліпо пообіцяти? Не вірите мені, повторив ще раз своє питання отець Лецький. Але ж отче добродію, вірю. Як може нікому в другому світі не знаю, чим буду міг сповнити ваше бажання? Впевняю вас, що нічого неможливого від вас вимагати не буду. А коли так, то прошу казати, я слухаю. У мене, почав Ілецький, є тут декілька шнурів доброї і добре справленої землі. Я докуплю ще двадцять, то буде гарне господарство, але що ж, я вже старий, і того, що маю, не можу доглянути, челядь господарює. А тут ще нових двадцять шнурів, на кого я їх маю здати, на Мартина чи на Ганю? Ганя без того має роботи більше, ніж сили і часу, ви ж бачите. Бачу очі добродію, і не можу надивуватися, як панна Ганя дає собі раду. Правда? Так тоді знаєте ви що? і вхопив Шагая за руку та дивився так йому в очі, ніби хотів вмовити в нього згоду на своє бажання. Так тоді сідайте на тім полі і господарюйте. Шагай зірвався на рівні ноги. «Я? Оче доброді, хіба жартуєте собі з мене?» «Не хвилюйтеся, пане Шагай, сідайте. Я говорю поважно. Будьте, так сказати, моїм посесором. З чим? Я маю тільки руки і голову на карку, а поза тим я гони, як турецький святий» пильні руки, розумна голова і ще трохи серця, пане Шагай, то дуже-дуже багато. Але ж я не маю чим аренди заплатити. Заплатити з долини я можу почекати. Не маю інвентаря. З інвентарем наймаю. Не маю збіжжя на обсів. Дістанете обсіяне поле, і по шістьох літах обсіяне та з інвентарем – Звернете мені або моїм наслідникам, чи там наслідниці, не знаю ще, як рішимося з жінкою. З весною поставимо хату і господарські будинки, і ж не вавже до вас будуть належати, пане Шагай. Що, годитеся? Кажіть, що так, кажіть!» І стискав Шагая так кріпко за руку, що цей мало не кричав з бою. Ні-ні, отець добродій неможливого вимагають від мене. Це ж не посесія, а прямо милостиня, ласка, котрої я прийняти не можу. Ласка, ласка. Як ви щось такого можете казати, пане Шагай, то ви мені робите ласку, бо не запустите землі, не зруйнуєте будинків, і загалом я певний, що жодних клопотів з вами не буду мати». А лишитися в громаді будете й дальше моїм гостем, Може, ще більше бажаним і дорогим, ніж тепер. І загалом заживемо на славу. «Що, мамо, ні?» – звернувся до добродійки Ілецької. «А вже що так? Якщо ви, пане Шагай, справді нам сприяєте, то згодитеся. Я вас також дуже-дуже прошу, щоб згодилися, і Ганя також». Ганя якраз входила з обрусом, щоб накривати стіл до вечері, і не знаючи про що мова, здивовано дивилася то на Шагая, то на тітку. «Правда, Ганю, що ти також пана Шагая просиш?» «Не знаю, тітусю, о що маю просити?» «Не питайся, проси».